Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Və şəmsi və And olsun güneşə və onun saçlığı şəfəqə Və alqaməri əzə And olsun ondan sonra zühur edən aya وَن النَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا أند olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا أند olsun günəşi bürüyən geciyə وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا أند olsun göyə və onu qurana والارض وما And olsun yerə və onu döşüyənə ونفس وما And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə فالفهمها ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə Qəd əfləxə mən zəkkəhə Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Və qəd xabə mən dəssəhə. Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Kəzzəbət fəmudu bitavvəhə Səmud qövbü Öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi. Onların ən bəbbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda Allahın elçisi onlara dedi, Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın. Bəkəzdəbuhu faaqaruhuha fadamdam alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Onlar isə peyğəmbəri yalançı sayıb dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə yeksan etdi və la xəfə Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinmir